Ольга Купріян. Щоденник Лоли. За мотивами серіалу «Школа». Книголав. Київ. 2018 рік. Читає Тетяна Поріжок. Привіт. Мене звати Лола. Лола Гавриленко. Я навчаюся у школі. У тій самій, про яку навіть зняли серіал «Школа». Знаєш, у мене є свій крутий влог і сотні тисяч фоловерів, які стежать за всім, що відбувається у моєму житті. А відбувається в мене справді купа всього. І я майстриня потрапляти у різні халепи і знаходити нові теми для відосів. Але іноді, іноді так хочеться поділитися з кимось тим, що мені болить, що мене хвилює і що радує. Відкрити комусь себе справжню. І цей хтось – мій щоденник. Йому я довіряю все найпотаємніше, найінтимніше та найособистіше, чого ніхто більше не знає. І саме тому тобі сюди зась. Це приватна територія. Тож іди краще дивися мій влог, а від щоденника руки геть. Інакше я тебе знищу. Слово Лоле. Вересень. «Перше вересня. Привіт. Короче, я трохи забрехалася. Це капець, як легко, навішати всім про багатенького таточка. Досить бурхливої уяви та сотень люксових брендів в Інстаграмі та Ютубі. Навіть Паша, здається, майже повірив. Майже. Бо він надто добре мене знає, щоб вірити у таку маячню. Паша єдиний, хто в курсі про мої справжні справи. Про бабусю, малих і комуналку. І про маму. Не пам'ятаю, щоб я розповідала йому про батька». Може, щось таке спочатку вигадувала. Але ж це Паша! Часом здається, начебто його очі бачать мене на три метри вглиб. Може, він має якісь надприродні здібності, але мовчить? Що ж, усі мають право на таємниці. Навіть Паша, навіть від мене. Я йому, наприклад, досі не зізналася, що знаю про його записку на 14 лютого рік тому. Блін, мені реально щоразу соромно, як про це згадую. Легше було вдати, ніби нічого не бачила. Ніж сказати, що я втюхалася в Едіка з 11 Г. «Ге, ти можеш собі таке уявити?» «Це тепер я розумію, що він тупий, як дитячі ножиці, але тоді...» «Краще про це не згадувати. І про мій любовний лист для нього». «Добре, що я не підписалася повним іменем, а тільки поставила «Л». «Тепер я сумніваюся, що він взагалі його прочитав. Може, він і почерком його не розібрав?» «Хоча читати до 11 класу мав би навчитися. Хіба, що його багата мамуся і за це носить хабарі-завочці». «До речі, тепер ми називаємо її «Дарина». «Ми ж тепер старшокласники, тепер уже можна». Взагалі, старшокласникам купу всього можна. Наприклад, сидіти за першою партою, навіть якщо ти не зубрилка і не очкаричка, Запізнюватися не більш ніж на 5 хвилин на урок без запису в щоденник. Відпрошуватися у медсестри свізри через місячні тільки не дуже часто, і не тоді, коли нормативи. Списувати домашні завдання на перерві при всіх. Не вчити віршів на пам'ять. Сперечатися з учителями. Тобі що завгодно пробачить, якщо скажеш магічну фразу «маю свою думку». Не здавати телефон на початку уроків, а просто ставити на вібро. Якщо не контрольна, його можна навіть тримати на парті, під підручником. Але стежити, щоб це не дратувало вчителів. Не показувати своїх речей учителям, навіть якщо вони агресивно вимагають. Магічна фраза «це мої особисті речі» – не маєте права. Ходити на дискотеки для старшокласників. Зустрічатися з хлопцями «не таємно». Цілуватися і обійматися в коридорах Носити які хочеш сумки або наплічники Носити одяг, крізь який трошечки просвічується білизна Тут важливий нюанс – не дратувати навмисних вчителів Моє улюблене право – носити взуття на підборах Супер право! Цілу вічність у школі ми були приречені на пласке взуття і тепер свобода Найкраще право у світі Залишати змінний одяг у шафці у класі, якщо він не смердить Це дуже неоднозначне право Особисто я за те, щоб усі забирали свій одяг додому і щоразу після фізри ретельно прали. Виділяти у зошиті маркером. Одного кольору. Але я ще не перевіряла, а треба уточнити. Можливо, це працюватиме не на всіх уроках. Набирати твори на компі. Алілуя. Я ще не певна, треба уточнити, чи можна не відпрошуватися в туалет. Кажуть, що є варіант спокійно встати та вийти, якщо припекло. Але невідомо, чи ці технології вже дійшли до нашої задрипаної відсталої школи. Тобто її адміністрації Тут я маю на увазі передусім Дарину, ясна річ, а не Івана Степановича чи Ігоря Сергійовича, директора, бо він кльовий. Список неповний, оскільки рік ще тільки почався. Доповнюватиму його впродовж року. Пізніше. Так ось, я розстренділа всім, що татусь возив мене на літо у Туреччину. П'ятизірковий готель і все таке. Позичила історію в скалочки в інстаграму. Думаю, вона не буде проти. От у кого справді багаті предки, то це в неї. Хоча Туреччина це, здається, уже дуже дешево. Не даремно ж скалочка весь час бідкалася, що цього року так усе погано, усе погано, що аж мусили летіти в Анталію. Капець! От дурепа! Дехто взагалі нікуди цього року не їздив і не ниє у блозі.